الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا ومباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعض الآن سؤال خبرة ديزة پورا رسد الليواج نبي كريم عليه السلاة والسلام ومدينة النبي ومدينة الرسول كل خلافت برابر إدارة تشكيل كراف او در پر شان د هزار د غضب لپاره رخصو او د غزوه د بین مستلق نه د عیني وسنوره خاتون دي خلقو له شروپره دغه نبی کریم له سره السلام خو خير ته و وجد او د رسول الله حکومت او خلافت نه دي خلقو له خاتون له ګلی وین کی دي شه دی ډټوله برت کړي وي د حیثت به به बर्बाद شوي او له زور برابر کې مجاهدین ملګری برابر کړل د غنی روسي دښمن له د خط په ذریبه دعوت پر چې وایي مونږ له په بها کې به جګړه او جنگ دي او تقریبا اتخته رسول الله لې ګل لري نجسيبا شاه لري ګل لري جوريج ابن متټا مقوقس بادشاہ کسرا بادشاہ جنمه پرويز دي قیصر او شلور فتنه د بن نجاشی پاچھالا چه کلا عمر ابن امیاء از زمری داخت در دا رسول الله راوڑو نخولی که او بی اومنو پی غنبر علیہ السلام بخطر اولیو چه یا رسول اللہ ماس صادقا کادوزوی پلازمانی ایمان راوڑو کلا جوافات چه نبی گریم علیہ السلام پی غیبانه جنازم کردوا دویم حاطب انی بی بلتعالی ورکی وقت چه سوری ممتحین دا غبارک نازل لدیر ایزتمنسو حبید بدری چه ورشا مګل قسمه شي چې جوړې جنې ماتانو میږي غل زما دا خطورکا رسول الله ورته خطور کې وراغي کله چې غل خطور کونه خاطر په دې بل تعاور د خپل می دعوت ورکی چې سنه مخې به دې کده کورسې باندې ګور فرعون او تقریبا څلورم سو کال دا به جوند او شرته به مری شوه املو اخر د دا اوګړې ضربه زما الله د شي بربادت کړي دوی شلګه فوجه تعالی سګه فوج سره چې د خلقونه نمونه عبرت تړ قامت ابو رضا بیان یی اغه ولې چې موږ خپل دین دا اغه خبره په دلیل بنه یو د دین غوري رسول الله له خطر اوله وجه لري چې منشړي او چت انساني کې اخلاق ولې درو جن نه یو خو زمای وسو تحقيق قبلي کا یو جوړ ځای مې ورته ولګړي ایو او د وسن ان نشو ماریو بل نسرین ماری رسول انهر صلی الله بخله بن کړه چې ایمان رړو نسرین حسن ابن له ور او دا غي خپل ولي به دریم خد عبد الله ابن ما درو له چې عمر رزه د حرق لم له ګلو ورس واقع به مستغل راځي کسره ما چې له ګو فرویز میدو نو دا دعوت چې کړه ورکه او خد غسر مخ مخ کې رسول الله اور دا ویلیو <تصفح> چته بده یو بل ولی په ذریعہ باندې د لړا چې کتاب بدمعش سره دښت خاتون ګورینا امه وخت شخه درغه ترجمان را, دا دا سیر سیر دا دا دا دا را و وسوخه خپل دغه کړه اشته خد شي شریک نعوذ باللہ من ذلک وی ولید محمد یو غلام دی داس ما درهیتنا تاسو مال دعوت را کیو د محمد بن اسماعیل له موږ خليګلیږي رسول الله ورته بدوي وکړه او دا کیسه تیر شه دا بازان بس ولی په واسطه شیروی دا بچو واغه بخوله دا قاتل کی څورمخته هرقل باشره لهګله او د دحیه کلبی په واسطه من دې شپدي واخله فاریشان او ریمان خپل ما بینه جګړم شووي او د نظرم کړه او شه زما بیت المقدس فیذا او سلیبه مقذق قدمش کمز نه دې فاریشان وړې نه د بسرا ولی په واسطه من اورده در سره شو او ابو سفیند راجه مکړه یوسف ته پوښنه در رسول الله بارک او کړه شرکره محمد خان دلوی نسب دغه شرکمزوري او به ورته یو ویل چې هغه د بلارانو کې څور د چر د بچیان و کنه ولا وې درنه موږ د داوا چا کړی د نه بو تو کنه او پنځمه ورته چې د ملګری ضعفات د قدم مالداران شپږمه ورته ویل کم یو بلګره خود ارتداد مری انتخاب کړي او مې ورته ورجې څاوسره بجګړه کې واقعي کې صورتحال څنګه ای اته مې ورته ویلې و چې خیانت کړه کله کې نه دی کړه او نه مې ورته ویلې چې دعوته شې دي ابو سفیان تفسیر ورته بنکړی و چې دا اوچت نسب والا انسان دی حقیقت دی رسول الله ډېر اوچت انسان نسب موچتو بلارونو کې بچه هنم نشه هغه به خپل حکمتونه یې ګرګړي وو او د شي دا مخکې شا کړي نه ملګری شي دي زعفادي او اغه زه او څوک ته مرتجب یې ملي دي په جګړه کې کله موږ به لو کله نه دا او دوی ورته دو وی ویل چې اسلام لري هغه به تفسيري خبره چې ګر د علم الجمل دا معنا معلوم او دوی وملګری نم دا تلپ کړه او دا مسلمان وګړه چې د رسول الله سره ملاقات وشي د پکې به او مينځمو دا غوړي او زموږ ګمان دا و چې دا کې بلي نن بدا خبر जिक्र की जि पिनजम खत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओले गलो द अला الحजरमी بواسطमाने द बहरीन बादशाहला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन मोहम्मद अब्दुल्लाह व كل इले अजीम बहरीन अगजला कल छ दवर ग दवरज बे मसल को डश्मे गे जो की बात اغه څنګه خلاص کې وایي کو دا ټکه ایمان راوړو ډیرو خیرین انسانو بعض انسانونو کې څنګه الله د شهادت کړي چې خبر لري رسول اومني بس عزت او عزت خبر ته معلومي چې له ټکه عمله او حدیث باندې صاحب دې خزينه منم پرونه پره درت کوم نه نسنګ مالي چې زدلش او ټکه زدي اخرته له مجبورې کېږي د ایمان نه کنگل شو الله مخې له ایمان به وې دنیه کې زنم سره کې او ته به ایشهbegini او دغه صفات به انسان کې کله پیدا کیږي دغه څخه کی موجودي تقوا به کې موجودي د الله د رسول د خبر او آدوب باندې یقیني دعاګانې غواړي حرامو نه ځان ساتي وړ امیدونه ساتي به به دې د حق وینا د وقت قدر ورسره اق سبب استعمالې چې په عمل قبليې مجاهده علم شرعي بیر ته رسول الله خلا خطر اولی الله نبی زماده خلکو کې baseX د خلکو چې دین د اسلام لربې کو ویل او baseX خلک هغه ایسه مزت باندې ودر د مجوس او يهود دې نبی کریم علیه السلام ورته ویل بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله و رسوله اله منځل من سواه او دا ورته ویل چې کوم سره چې الله خیر کوي کې الله تعالی اجر درک کوم چې ما مفکړي ته مافکا او بهردا ویل جسا ساسه فاطمه قبول کې کبه د خبره مسله باقی پات شو الله حکومت باقی پات کی د يهودو نجزیه واله مقصد پر جزیه کې دا خبره و چې د اسلام له منقاش جزیه بتاخسل دی و جن احدث چې وګوري د بحرن باندې جزیه راتلې علي الحجرمي یو ورځ ویل جزیه راوړه تقریبا یو لګ درهم او پایو وخت نبی کریم سره السلام دسر مونږ کو توله ملګرو خبره خبر اورې درې واشوق اترام جمعهتون والا چې حالا حزر می دا درهم دي رسول الله دي دي طول تقسيمين السلامي چګله وګرځو رسول الله مسيش ډېر ملګري راغلي و ورته ویلې واس ما خېله لك شهدي خبر نه خبر شي یو درهم دي اشنا را وړي طول صحابو ورته ویله رسول الله زکه صحابو کې نه و به موږ د دې خبر نه خبر شي یو چې ملګري دا پېشه رسول الله مونږ باندې تقسيم اي او به ترين من ده هر موسم نه خاصل شي وي په دې تقسیم کی رسول الله زنه هیڅ هم بری نه وقود دوی ویلي وې زی ګره په تاسو باندې د فخر ببرکه ریګم نه بلکې د دې ببرکه ریګم چې دنیا سره ومنه محبت وکي الله ومنه بری شي بربادت کړي که څنګه شي دا وړاندې خلک دنیا به را وتی اکل قران وصنه شړې وګوري زمونږ له قران کې فرمایي وي چې ته دا ير چ دم مسلمانان کمزوری کمزوري به ایسه غیر مسلم شهري کافرانو د جنې یاد قشند دروازې او اشداری او چتون او فرشونو دستانه د ټولي مر سره جوړي کړې وي رسول الله فرمایي چې دې پښتې کې نشو د خپل کوته ووبو کې دمدک بیره او ګوري چې دې پوره بسمره او بې دې دنیا نسبته پنسب سره اخرت له دقه شندې ملګرو سره روانو د چليو بچې مردار پروت ویل کنده بڅک تاسو کې بدمر پیسو علي صحابه ویل مفتي ځکه دا خپل اهل باندې شپګري رسول الله یو قسم په الله له کسان چې دغه په خپل اهل باندې سپک دي دغه څنګه د دنیاسمن مله باندې سپکاړه عبد الله ابن مشود فرمایي دنیاسمن ګل الله دوسو دشمن, دشمن دي دوړل ورکي او لیکن د دین چې د ایوازه دوست لور دشمن نه نه دا د مرده رغوند ده حدیث کې راځي د مشود وصر 15 نه 60 نه یک چر طبی کافر ان شاء الله به عرف هم نه اور کړي د میسر عالم شاعر په پرسکچه د دنیا د ماشې د وزر په اندازه باندې دا هغه بده ټوله دنیا باندې تقسیم کړه چې موږ یې څومره چې د غیره پردې اخرت बर्बाद کړي دا وړه قمقلو جاهل انساني چې هغه ټکه دنیا باندې ټوله باندې تقسیم کړي و د وزرا او دا به شر معمولی معمول شي لږ به کوې یو غلي اخرت هغه مزه در اخرت چې د غیره پر رب العالمین منګ پیدا دې کړي او زمونږ د الله جوار او غونډې په کېره د محمد رسول الله غونډې ته په کېره د ابو بکر او عمر او عثمان او په کېره وېڅه غره انسان پکې فاتح شي حدیث کرا جی عبد الله بن عمر د کجور باندې چې دا چې ما چې غره و ویلې که څنګه چې تک نور په دې برکه کجور پاتره وي د دنیا د ژوند د شه د تیر شوې د لکه معمول نور ختمه دا نور نوح عليه السلام نشته فوشو کې د دنیا مثال څنګه دی ویله کډې رو مسجد ارفاعه دو دروازې لري په یو باندې داخله شوم په دې بل باندې وته مې د خوب لذي دمر دشي دلته خو به روي چتهون کې سره په خو کې بادشاہ وی وزیر وی رول او په شه د ماجه وخت دی رول چي چمبې دې مر به د قشمه مو چتې یدل مسجد فرقت او انسان اوخلي د مدینه ماري نه چلاني تر شی جوړي چی واټو ل معلوم دي سلافه بکلا خپل کشن دې مسبلو رڑا وسو د به ورته جهاد حقیقت ایسه علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہے میں مثال دے سکا کہ قل قنت و رغول سہ کل تیرشی ویڈیو سفری منچ کیو د بڑے قما قلو جہل سلیچ کو کلہ فرمائی و ما دنیا دا مثال دے سکا درے پوبا چ سمری انسان سکی عمر دتگی کی سمری شوراندگی او کر خرابگی رسول الله فرمائی حدیث مشکات کرے لے کرے بسری دشت تل اور چکهله حیوان لګزر او خوري نشون بیم تیر شي او ما برابر په برابرۍ خو کچرت ته زیات کینو ایستو جوګیر بشمل انسان څنګه د دنیا له ونېږي کی دا څل غره وښني یا مزیدا را کا ستا پغې کی اصل شہد دی یو مشرش اغه ته مملوخ ورکوه کې به وچ شي نو دا به ژوندم برابر او خټه مړ شو خو کچرت به کې د پیور دننه کې او بیا به کې د وزر وردننه کې څم خې له دا وتی شي هیڅ درد هم شي ا دې مثال سره دا شری رسول الله فرمایلی دا سړې په لار باندې روان دی او نه دونهل نه سره د مو کې انسان یې اجا انجران را و او بلډینګونو جوړ کې دا کوي هغه خو بن دی یي وزانه دا چې مخه دا ډېر بچ شکل یو سړی چې ما روان شې زبسته خو هیڅ کوم یو ژله او دا خپل پردل لري کې نو هیڅ بچ شکل مخی چې باغیجه کې دی اغه ټول کې ځدا هواش یو اثر کوي سره د دنیا مثال چې لګېر په زنانه چې باندې باندې خیش باندې زیارت دي کې یو بادشاہ په یو چوکيو درولې او ډېر مسيدار ترکاريو په څيزه برابر کړې دا کورونه او شمنو بنګلې دي او دې زنانه دا وې ما دا و دې خلکو لګړي دي قسمه ته پوښتنه نه کوو نو تي خدمت مکوځ ما دا لار ورته صحیح کا خو کستا په زیبو زینت باندې اخته شوې پری خودنم ګورم سنکه همتي دیادو بس کم سره څغه دنیا لرغه دې دنیا د عادت په څیر چې الله <سؤال> به چړته او ایسه به الله له عمر دنیا په مورته لا وري خو کدا دنیا په دې شي په جنت باندې اخته شونه الله خو دې دنیا بس مونږه الله ورم نکی شیخ الاسلام اوه قیوم فرمایي بیا اخرت مقصد وګرزو دنیا په خپل الله راګې دې مونږه الله دې درې خو مقصد وګرزو کې دې شي درې نیم کې اخرت دې बर्बाद دي تسنس دې ګډ وډ دي نور دې مچې درو صلی نو رسول <سؤال> الله ورته ویلې چې په دې باندې تاسو باندې نه لري کوم چې فقره بدر باندې مړه بشه بلکې دنیا سره امينه شروع کې اس موږ الله باندې خرابات کې لګاتېره خلک آباده سيدر ټول صدر عيسو اور کې د په طرف واکه کې دا مسله ذکر شوې او د دې شپینو زره د ستر زره نه ټاکه رسول الله لوي نه ملګر لوي نه اوچته کې نه اوچته اورده نه کوي زوري وله قوي انسان چې زوري وواله روان د خپل سترګې باندې کړي وي ترغیب ورشه عباس په ناشو وئ دې دې باندې هیڅ باندې تعجب وکي کينې بده شمال کې هیڅ پکړ دې حلال مال دې کافر نه خسرل شي ورې مال ان دق مال نه نتیجته اداراله چې انسان به دین کړي چې موږ الله په دې دنیا او دا خبره غلط راشه اول نه ده دا وړه ګرځماره بنگلي وي او زما د عمر ملګری ګاډي دیو تجارتونه دیو شرکتونه دیو ناستو ولادي دیو دی مجلسونه دیو جناب نبی کریم علیه الصلوات والسلام د شليث ابن عمر العامري بواسطه بن حوزه ابن علي له له ورته وی شهادت اغل ویسا بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله ده حد خد مح محمد رسول الله ده کنه غلی ده ابن علی تسلیمش الله برحمته صالح شوپری دی ویګه کل داخل تو کتو ندی اسجلی ور شليث ابن عمرو العامري لا چې زه خړې یو کوي په پاره باندې سړې ما د عربو ما دی یو دمکی ما د ورسول الله عليه ورکه زب بالکل سوس په واسطه باندې ایمان راوړم او تاسو ته سیمي به ومنم زما درته د سیم کم خو بده شرط باندې چې محمد رسول الله ما د خلافت کې شرط برخه راک ای دې دا ګمانو چې دا چرته بچا په یو سبه وزیر پادشم کده مړي به مال د منصب الله وعلى راغه او د د السلام ری والله قسم زبد از مکه او قطم دل <سؤال> ور نه کړ کچیرته بل <سؤال> فرض او تقدیر ایمان راوړی رسول الله په خپل منصب باندې پرې خدوزه رسول الله نشه ماشی ناخصه زمونږ نبی دخلکو منشیستر رسالت او دغه شان ولې خپل منشی باندې خپکیږي پدې باندې خپل پلک مليږي اسره اسلام مقابل له وځريږي وې بهله چې د دې په علاقه کې یو خطرناک خراب شړې پیدا شي چې هغه باندې کې او دا بو کې او دا او به هغه وځلې شي ملګر اورته سوب تاسو به وځنه او تاسو دام مساله چه گره وکړه جبريل عليه السلام ورته ډېر وخت ورسره ورده چې حوزه مرده ورشمرش او بيبي دې کو مسلمه ترکزاب پیدا شو هغه د انا بوت دعوي وکړي دقه شند دي سلیث ابن عمر العامري اسلام کې ورې او عظيم انسان وځدې ورز بابا کوپر کې یو له سره ورشنا و زه ملګر له تقریر کولو دا بری پښتوه سوال ګډه تکړه وحشی رسول الله تعالی انه ویلا د ښانه اور د ودر د شه بدینس کې اور لندې اور د وې شه مردار ختمه کی دا ګرته د حریشوزه کې دا شرطونه له قول پر رسول الله باندې جزب استه خبره منه خو بدې شرط چې منصب او نبوت براک پیغمبر علی السلام ویلي و مونږ چې در باد شاهي مثلا د دا شې نه ورکاو بلکې یو به اسلام کې داخلي کو یو به دریم خد ده شجاع ابن با وحق واسه تامن رجل له تعالى عنه غصبي بادشاہ اولي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله ده محمد صلى الله عليه وسلم شاهد الله بندو رسولي غصبي بادشاہ راختي غري شبري وي او کو داي ورته ایمري تسليم شه الله باسته حکومت برقرار کړی دی او که چېر تسليم نشوي زما سره دغه فوجه نج مجاهدين نشه صف ولا بدل شو کورعلان دی من ينسحني ویکم سره بهي چې هغه ده حکومت <متحدث> والي لا شیخ لا دري محمد صلى الله عليه وسلم تکبر وکړ یي وکړ وېداسمر حکومت وبشي یا خصله او دا خبره ورغله چې لا محمد صلى الله عليه وسلم په ما باندې عملیات کوي زپا خبره عملیات کوم خپل فوجم تیار کوي او دا پشن او شنه وغيرها برابر کړه تر سو پر په مدینه منوره باندې حمله وش لیکن رب العالمین رسول الله رضی الله عنه چې اوس بمجاهدین اپا ورځي نور دا دشمن بمجاهدونو باندې شراتلې السلام ګورلې و نن جید نقزهم من پی ورجو او اقو بون بندر عزیزی دا بالکل امر و دا خبر وجو په مدینه باندې بیتو جنرزی عمر بن خطاب فرمایو زه ورجو چرته وتیو و سړیس ما دار واسه ټک ټک ډډیر ساختا وزمستر دایر پیدا شو کښ غسانۍ بادشاہ رغید او فوج نو وسو وسر کومنډ منډرو وتمه دی ملګری مې چې لکه څشل شویلې خبر ته نه ایمه وې شنا ورسول ده خبر ویندا سب کو ایشو عمر سب لرا اور خطا اور اگے چکرے تو رسول اللہ عطا نکڑی نو اس دی بد ما خبر شورا چولہ وا تخی کڑے نو رب العالمین میں مجاہدین اور تقوی کڑے نو حکمت میں رب عزت بتا شان شام فتح کے من فتح کے دغن سب تبوک مصلی سرورم خطی ولی گلو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاستبر نشاد محمد رسول اللہ ریش شمال گرے مغرب شہاب رضی اللہ عمر العاص دا دریدل کریم علی السلام ډیر اوچت قهرمانانه ملګری وو ما وی شه په عمر او خیر انسان چې حکومت روان غول کی او دی غي بجوړول کی ډیر وو په سیاست تلرو وو او مغرب صلی الله ده شو کېو خیر کې ډیره دروازې او په هر دروازه کې تا پرچا مقرر کیږي او دی ما مغرب په ویله جذب پیو ګډ باندې هوسم په دروازه وو توچا چا دلونه نبي کریم ملسمت مر مځیدار ملګری د بهرم عاشر اوله او دا غد وسمنو جعفر او عبد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد, محمد عبد الله ورسوله الى جعفر او عبديه ودا خد محمد صلى الله عليه وسلم نشهاد الله بنده ورسله جعفر او عبد الله اشداله روني تسليم شي الله واسه حکومت برقرار نشي فریدي امره العسكر ميشي كلمه دا خطر واقو سرا له تو پوش مي داو کي شي بده دو اموروني کي نرم اخلاق و علا دي دچ اخلاق نرم دينه برابر دي او نرم بے مال <سؤال> کرو مال میرے صلی اللہ علیہ حق دی ری بے ذا عبد خدا لورالم عورت وی ویل شد ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ری یو کو شو ته پوسنه اس ما نکړه ای وی دا الله مقصد څه دی چې خلکو لختونه لګرالې الناس الى طاعه الله خلق رب العالمین باندې کې لړای دیگی دعوت ثی دیمه ما وی وغه پکم حالت کې مرده مې و کفر کې وې زم دغه باقیده منه مرګي غو معنی سم کافر مرګي غو چوس ته فلر په دې و ما اورته ویلې وی چې زه ارمن کوم ایمان راوړې و ته دې عقیده باندې ګور مرګي غو اسلام راوړل او کړه دنو ډېر خطرناک و جره محمد سره د مجاهدین د رسیل زین علیه السلام ایمان راوړو کنه دراوړم چې اور راوړې و اورته ویلې نجاشی ونی شاشې و وینه شاشه چې کله ایمان فراوړو د خلکو سره سم عمل <سؤال> ورته دي قومي په ما ویتی مو نکړه غټوري ایمان راوړو په ما لوی چې دروغ نه وای دروغ جنا رسول الله دی سره ایمان راوړي د اقام دي بغاوت نه کوي په دروغ نه وای موږ اسلام نه دروغ ورته کوي ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي در منافقان علمد بل حدیث کې چې مؤمن انسان په بوخل و کې میدان د جنگ په فرید غشرد دروغ غره وینا چې موږ اسلام نه دروغ نه من د هر کلمه چې په چې او خپل په ورته غره د مخالفت کڅو حق سره عمل ਕਰਨه کې ما ویل نه د هره خپل بچا ده ترځ یو هغه ورته یو ویل چې دینه جاشي به تعالی مکه جزیر در کړه ولا کړه اوسه ولا ولا حکومتونه د یهودانو سواره ولا دوی د اخلي جزیه ټیکسونه ور کوي ور ډیر وخت نه جاشي بچا ورنکنه نو ما ورته ویل چې ګوره تعالی خو د جزیه در نه کړه حمله پیوکا دلکه ایمان راوړي وی دي ما په څه ایمان راوړي ګار کله چې ما قدرت یم ما مې من راوړو به دعوت رسول <سؤال> الله صلی الله وی ما ورته وی دعوت رسول الله دارشه خرج دلت الله ته عطره بلی او منزل را بلی او به د قشان زکات را بلی او د دې شل رحمی له را بلی فق د من له را بلی وې دمو ویره تماله ویره چې را کډیر مځی دار خبر دروړي د خارمان چې مزه ضروري و منی زکات ما ضروري چې د خطرناک شړې ده منو له تیار نه چتاشو اسلامي حکومت او مني او مسلمانانه چې الله وباسه حکومت اندسه برقراره کړی دي په دې شت باندې دخل کنه په زکات أغلب ودي په تخسمي او زکات داب کیسه لولش مودي مالدارانو د حساب له چې مال ورشي ګو کال پیټر شي قرظونه پیني او ضرورتني اضافي دا به په تور په تور حساب بزرګي پنځه گو شرو پی دي وني مه تولي او دوه پنځه شيمي تور سمز دغه نه دزر اچ 50 ګرام شاو خوا جوړيږي وزم راقم تقسیم کوو وې دوه انده خلاصه پلازما زمام لاسه وې دي شنو له تړله و چې عققه یې پرللوه ور مخامخ وو وې نه کړه چې دې بلانو محمد صلى الله عليه ما باندې اخلاص کړ و وې زم ما ایراد لري کې نسو کې نسوله پرې نه کړ نو خدای مه وې خطر اکړی د تاسو اسلام راوړې دا و دا وې ځا لاړم چې کله سبه راوړم دروازه په ټک ټک دروازو نه بېرتدي عبد مشورالم شاله که دارون خو دې مانو و دي ویغه مال وقت واقعه سوال ته ورالم ورتدي ځاغه سړی همشي پرون در رسول الله رخانو راغلو اوطار ترเม اسلام دعوت رخه دي وی دوانو نه پېوږي کی څه جدا شو اخر کې ایسري ایمان راوړو الحمدلله چې کنه د حکمت دی ای دې ایمان راوړو ایمان راوړو دغه نبی کریم سره تاسو سم دعوت با در الله دعوت په قران باندې وې اې دعوت ورکی چې علم نترې په ډټولي خبره ورته وږي مصعب ابن عمر اصحاب ابن زراره خالد ابن ولید ابو بکر عمر ابن الخطاب او دغه شند سحابه د ویلې قران زکه به ورته ویل چې ورته نه لړ چې د قران درس تدریس کوي دا به ریه او دا ډېر اثر لري جن سره د بدی باندې دا چې جن بدی شي نه چې سره لا اله الا الله او د قران او سنت مطابق عمل لکې مخ کې درس ویل شي وو چې ايدي د اسباب دی یو سبب به ایمان ایمان بس ډیره وړي او په مازه د فر شپ حفاظت بکې د بي پي دي مجلس سره مخاړي د امنیت په حساب بکې د وادي پابندي د مانزه حفاظت بکې خلکو لپاره خير ور کوي شکل بد چې جوړي چې تل سره او ګوري صلی الله عليه وسلم او د عمر د قران او سنت د قانونل نه ته پاک دامن خلکو باندې بد نمنه لګول او د قشاره د مسمعنا نو ما بینګي جوړهینه مشکلاتو کې صبر کو او انعاماتو کې حمدنا ګوندې سره کو سلوک د دروغ او ځان پاک دمني انتخاب او اهلو عيال ته فارزه حلال ز کوشش او معامله کی نرمی کول صدقیک کول امر بالمعروف و نهی عن المنکر کول د بیکاره کار پیدا کول او دغه شن شرید مغلوب دی غیر او چته ولا او کده م نه دخل کو نظر د ربی کریم سره تاسو سم نتیجه پورته تاوته نه و ات ته خطونه لګیلو نجاشی پاشا لګیلو عمر ابنی هم یا الزمری مقوقس پاشا لګیلو حاتب ابنی ابي بلتاعه کسرا فرويس پاشا لګیلو عبد هر خپل بچارې لیکلو د او بحرين دي ليګلو علي الحزلمي او شبجو النبي كريم عليه الصلاه والسلام د غصري بچا خو شجاع ابن وهبه او د قشندي بول بچا ليګلو ابن عمرو د حوزي بن علي العامري او اتم النبي كريم عليه الصلاه والسلام عمان بچا لشي او عبد او اغل عمر من العاص د دین اور سره خیبر غزاره علا د خیبر ددش علا کده د مدنی منورینه تقریبا د شمال علاخه پهلو یو سلسله 30 کیلومتر کې دا واخه ده شوخانو بدرې ورسې مزل کوو شکل غاړه مزل کینو 2 نیمه غنټو چې په اندازمه په ماغان اندازه باندې د غرب په د منځ کې کورونا زړه پر خودري د پاره د عبرت چې خلق انتراجي قالا قانم به کوم انسان از دره لغه به کتللی پدې بله قرعزه کوم دوی تخریب کړي او بله نژوري کوم دوی تخریب کړي رسول الله د وجو لیرادین کړي وي خلق به مرا اوچا تاواله په مدینه کې هم تحریک شروع کړي او اخر رسول الله ملګری له صدیق خلق بزار ګزار پکار دي ورځو پسی هوې بهلې چې به کې زنانه لاړوي او سلمہ وغیرہ دا حدیث کې به قشالفاظ راغلي دي قران کریم کې العالمین فرمایي چې دغه انسان ورځو هغه شړیو به برخه اخر چا شونه د حدیبی کې برخه حاصل دي او د جنبی نبی کریم علیه الصلوات والسلام عادت دا چې کله بدریت ترتلو نو توریک به کوله دا خبر به او چې بده شد نو به به توریک کوله دا, دا تر به وخوډو په دې کې ډایرک ملګرو لري اعلانږي چې خبر په طرف باندې راواليږي مجاهدین یې صحیح برابرې وجه واش رب العالمین رسول الله تعالی او قران کې مدا خبره ذکر دا, خبر دا. چې دشمن په تاسو باندې نشه رہتے بلکې تاسو په غیبه باندې ورځه بغیر د جګړې تاسو نشي که دشمن ذول ایتلاور کی کور نه کېږي منافقانو دا ویل چې تاسو زمونږه چې د مونږه مړ بخل کې ویل مونږ نه پرې دي هغه ویل چې زمونږه الله د قشن ویلي چې د هدیبي ورخه په بده کې برخه خپل شګه تقریبا 400 400 مجاهدین دي به موږ تاسو چې موږ د الله درزه را ورزو ورزو جګړه کوو رازو زمونږ سره بری سپکونه کې ودرېږي چې دشمن باندې تحروز غنیمت کې شاسو برخانيش تا او چې غنیمت کې برخاني نه بيڅو منافقان سره همشه غنیمت اغه د قشندې خلکو لپاره اطلاع ورکړه ورته ویلې چې رسول الله سره د فوجونو در روان او ځان د لپاره څه تیارې برابر کړي اغه باندې غفله خطوره چې رسول الله زموږ په خلاف مندل روان دي فوج موږ لرا کا دغه بادشاہ جوړې قما کلو احادیث ګراځي الاحمق المقطع اغه قما کړي داغه ثابت دی د ایشوار چې کله به تقریر وکړي چې جګړه کوي لزره فوجونه مبه زتوري نيجيږي بالکل موږ س أمر لته یاري قما چې رسول الله موږ او تاسو مستر کومک وګیږئ ول څلور زره پوجي ام بدر کوم لزنه او ته سی و در او میدان زی د ټول د ځان سره بوز رسول الله صلی الله علیه و رحمه خدا کار کړي ري بکر له ول جدا اجنډا ځان سره والا اورف فن مبني اصحاب او غرسول الله مدینه منور کې په خپل زمانه امر نائب مقرر کړي او نور پیغمبر علیه السلام سره د مجاهدینو سره روان ش پدیګی بیل ایمان راغې ایمان راوړو عقب هراره چې آغا 15 در سره سوه تقریبا د هغه د دي جنوم کې دیر شو حق قال او لموج خپل نومي عبد الرحمن ابن شهر او به پکې د امیرالمؤمنین اقوا اشعاره د زنانو سره د خطاب مسله رااله د جناب ربي کریم علیه الصلاه نور کې سم اوجت پرې کې ساحر شو را او روانه چرشه پرج باندې شرته ژوندېونه رسول الله تشکیل سره د مجاهدینو چې جنده د ابوبکر سره دا په کومه طریقه باندې خیبر له ورغله او څومره جګړه وکړه او په سورو کې دا جګړه وشوه څومره غنیمتونه او څومره حالات پرې من دراله او رسول الله څومره معجزات د کی صدرې شي دا به ان شاء را روان چارش په ورځ بری به تشریح تحلیل کو د ورځې بری مشک هم د ترتیبي چې د چارش په ورځ مړو او تاسو خپل سیرتوی دغه نبرس ان شاء الله به د ورځې خپل درس کوو رمځګره پرې شرایطون باقي دا مهمه خبره ده چې درنی میبجي فز القرآن مدرسه څنګه درخلو کې قرآن د درس ابتتاکی ګر کومل ګری کوم دسی د خوی په د الله درزه پر پایګې برخه فسه شي ورته لې دویم بار دروشی مبارکی یو مضمونه شیخ عبدکلری هغه ان شاء الله تاسو باندې مفتح شي میږي په دې طریقه مانه شیخ خپلم اغ얏 کوي چې په ډشټر می شي ابو المرجله ورکنو دد شولکا دعوت څومره ملګری شي په دې باندې دقیقې 600 ستر په دې اجر کې برخه راته دا عادل په نامه باندې مجلم دی اداري د خوانه نشرکیږي نو تقریبا دغه مبارکی دومره اصولي وساسو نه چې را روانه به ابو المجل په اغې باندې چاپ کړئ رب العالمین دې موږ تاسو له قرآن او سنت به الله تعالی دیری او صلی الله